Édesanyám a kórházban, súlyos beteg, szenved, fullad, gyógyulásra szinte nincs remény, fájdalmára orvosság nincs, a vissza-vissza fuldoklás kínjeit semmi nem enyhíti. Meglátogatom, imádkozik, nem tudom mit, én így könyörgök, Istenem, Kiméld meg édesanyámat a kínoktól, ha úgy tetszik neked, hívd magadhoz, ne kelljen szenvednie tovább. Másnap ismét bemegyek hozzá, éppen az ablaknál áll, a több levegőért, vagy a tájban gyönyörködik. Gondolatai vajon melyik gyermekénél járnak? Köszönök, megfordul, szól. Szeretnék még egy kicsit élni, kisfiam? Elszégyellem magam önmagam előtt, szívemet döbbenet ülte meg. Így nagy betegen is lehet szeretni az életet? Gyermekei, unokái, a természet apró szépségei, amely irányt fogékony volt, vajon mi kötöttek kínjai mellett is az élethez? Érdemes, vagy nem érdemes? Nem lehet kérdés. Szerethetünk, és szeressünk még egy kicsit élni kínokban és szenvedésben, ha szeretnek, ha szeretünk, ha lényünket áthatja a szeretet. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Mária Rádiót hallgatják, és ezen belül, Mác Istvánnal beszélgetünk, könyvről könyvre című rovatunkban. Ez az idézet egy könyvből van természetesen Mácz Istvántól, és aki hallgatta az előző műsort, akkor a veletek sírok, hogy velem reményetek című könyvéről beszélgettünk. És érdekes, ez az idézet nem ebből a könyvből származik, hanem a találkoztam a szeretettel című könyvéből. Köszöntelek itt a stúdióba, Pista Bácsi. Érdekes, hogy ez ebbe a könyvbe került bele. Belekerülhetett volna a másikba is, nem? Belekerülhetett volna, de az élmény, ami áthatott engem anyám haldoklásának tanújaként, akkor nem a halálom volt a hangsúly, és ez döbbentett meg, hanem az az ősi emberi érzés, ami mindenkiben benne van, az édesanyám száján ilyen virágként nyílott ki, hogy szeretnék még élni. Tehát az ember, ha szembenéz a halállal, halálával és az élettel, az életével, akkor óvatatlanul az élet mellett dönt. Félelmetes, eltiporhatatlan, kiírthatatlan, kitéphetetlen szeretet van az emberbe, az élettel kapcsolatosan. És mivel ez a könyv az éle, a szeretetről szól, amelyet Isten megadta, hogy megírjak, hát hogy ne került volna ebbe a könyvbe ez a emberi érzés, amit édesanyámnál megtapasztaltam, hogy az élet az az nélkülözhetetlen. És az a, az a hibánk, Jézus ezen akar átlendíteni bennünket, mert ugye ő megtapasztalta a halát, nem csak előre tudta, hanem meg is tapasztalta, hogy a halál egy teljes megsemmisülés, egy, egy, egy kismerhetetlenbe való belezuhanás. És ha észnél leszek, vagy észnél vagyunk abba a pillanatban, akkor, akkor Isten kívül semmi nem ad kapaszkodót. Vagy a minden, vagy a semmi. És ez, ez a kétség az, ami megingatja az ember hitét, amit Jézus mond, hogy aki hisz bennem az örökké él. Elmegyek és helyet készítek nektek, mert ő az örök életet ígérte. Ez a halállal szembeni kétségbeséssel ad vigasztalódást, de nem óv meg bennünket a haldoklás gyötrelmeitől, ahogy önmagát se oldotta meg. Ez a, ha valaki a kezébe veszi ezt a könyvet és elkezdi olvasni, akkor még egy picit eltér az eddigi könyvektől. Ez a könyved személyes. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sok önvallomás van benne. Minden, ami benne van, az megtörtént, ha a személyekről van benne szó. Ez és egy... az életemben körül állóak. igen? Igen, de uh, ugye gyakorlatilag kinyitott, olyan, olyan dolgokról mesélsz, amiről nem biztos, hogy mindenki merne mesélni. Akár édesanyádnak ez az előbb elmondott története, vagy ha más részeket is megnézünk, ez egy kicsit önvallomás is, és egy kicsit más, mint az eddigi könyveid. Hát nagyon nagyon más meg elég ritka is, ezt nem én állapítom meg, hanem az irodalomat nagyon jó ismerők, hogy napjainkban a vallomás jellegű írások nemigen jelennek meg. Ennek okát nem olvastam, és magam sem tudom. De a kiadónak, hogy mondjam, szenvedélye a szeretetről írni a Szent Gellért Egyházi kiadó. És engem több éven át mindig kért, hogy van neki egy sorozóta, ami mindig a szeretetről szól, hogyha elvárja tőlem, hogy én is írjak a szeretetről. Eleinte tiltakoztam ellene, mert nem, nem, nem, nem. Aztán úgy gondoltam, hogy miért ne. És ekkor, amikor elkezdtem írni, akkor hát megnyílt a szívem, és ezzel én csak másokat is biztatok, nem az, hogy könyvet írjanak, de merjenek a szívükbe nézni, és nézzék meg, hogy Hányszor a szeretettel találkoznak a hétköznapokban, látom a kórházban, a haldokló édesanyám száján keresztül, nem, a halál, a, nem azok síránkoztam, most elvesztem az anyámat, hanem rádöbbentem arra, hogy mennyire szereti az életet. Imen ez az anyai utolsó példája, szeressem én is az életet. Ahogy fejlődünk, növünk, egyre nagyobbak vagyunk, Benő a fejünk lágy, hogy ilyen közhelyeket mondja, de élettapasztalatokat szerzünk. Azt gondolom, hogy a szeretetről alkotott képünk változik. Ezzel a kérdéssel te is foglalkozol a könyvben. Hát hogyne, hogyne. A szeretet az fejlődik bennünk, alakul bennünk. A szeretetet ápolnunk kell magunkba, növesteni kell magunkba. Gondolj csak bele hogy egy pici gyermek legyen 6-7 éves még, és akkor azt mondjuk neki, hogy majd te egyszer itt hagyod éde, édesapádat, itt hagyod édesapádat, itt hagyod otthonat, mert találsz valakit, és azt fogod annyira szeretni, hogy elhagys mindent. Föl se fogja, lehetetlennek tartja, hogy a szülénél jobban másként Lehet, és majd szükségszerűen kell szeretnie. Tehát a szeretet, az fejlődik bennünk. Hasonlóképpen nagy hiba, ha a gyermeki szívünkben mindig mondják, nagy hiba, hogyha a gyermekek ki szinten tanult, hittant, megtanultuk, tudjuk, ugye akkor nem lecsukódik már a szemem, én Istenem, jó, jó légy velem. Ennyi az imánám megáll, és mikor harminc éves, akkor is ezt akarja imádkozni. Ez, ez egy nagyon nagy hiba. A, nem csak az emberek iránti szeretetünknek kell alakulni, fejlődni és gazdagodni, szélesednie, hanem az Isten felévaló szeretetünknek is mélyebne, mélyebnek, egyre mélyebnek kell lenni. Hogy idézzelek a könyvedből, Igen? ezt alátámasztandó. Mennyivel más a mi imája, Gyermek szájból, és mennyivel más, ifján vagy idősebb korban. Mit jelentett először mondani? Hiszek az egyistenben, vagy Krisztus lelke szentej meg engem. És mennyivel más a szavak jelentése, ha ma imádkozom. Vagyis ebből jön a szokásos kérdés. Ha most újra megírnád ezt a könyvet, Igen. ezt 2000-ben írtad ezt a könyvet, Igen. akkor... Mennyivel lenne más? Lenne -e benne plusz fejezet? Lenne, Ezt is mindig hát megszoktam fejezet, kérdezni. Hát úgy lenne benne, mert ez három nagy fejezette osztik ez a könyv, ami ez, az Isten szeretet, az ember, az ember szeretet és az önszeretet. Na most ebben a háromas hatalmas témakörben, hát azóta én találkoztam emberekkel, akik ugyancsak, óriási módon tanúsították felem a szeretetet. Tehát több apró történet lenne ezen kívül, ami már benne van. De a, amit önálló fejezetként fejtegetek, hogy mi az Isten szeretet, még Isten a szeretet, meg az ember szeretet, kell, meg kell megnyilvánulnia, meg mi Mennyire fontos az ön szeretet, azt ugyanígy írnám le. Ez a szeretet azért olyan, úgy, úgy mondjuk, ugyan sokszor kimondjuk, de vajon hogyan lehet ezt kifejezni nem csak szavakkal? Erről is foglalkozol te a könyvedben, nagyon igen. szép gondolatokkal, akár arra gondolok, hogy édesapád asztalán a naptár. Tehát hogyan lehet még igen. szavakon kívül? A apám igazi férfi volt, ezért. Még gyermeké előtt is szemérmes a belső világát, illetően pláne az Istennek kapcsolatos érzelmeit és, és gondolatait. Azonban kisgyerek voltam, amikor még nem tanultam latint, vagy már éppen tanultam, és láttam, hogy a naptárának az elején oda van írva, «In nomine dei!» És életének az utolsó naptárában is oda volt írva, «In nomine dei!» Vagyis az évet mindig az Istennel kezdte. Hát ő, ő a szeretetét ebben nyilvánította ki az Isten felé, meg hát aki ezt észrevette. Tehát a szeretet sok ki lehet fejezni. Vagy említsen meg neked, az is benne van a könyvben, hogy a Dunántóli faluban, ahol az utoljára volt gyógyszerész, a szomszédunkban Ipsiz bácsi lakott egy Dunátóli parasztember, földmíves, és szekérrel mindig ő vitte bennünket kalandozni az erdőbe. És hát ültem a kocsiján számtalan szor, és föltűn már kb. a 5.-6. alkalommal, amikor Gyi, indulj, Isten segíts. De ez sajátod Dunátóli hangsúlyjal. És amikor már így tudom, hogy hanyaszor hallottam, akkor döbbentem rá, hogy ez az ember, lehet, hogy nem tudja a rózsafőzért, lehet, hogy a egyet, nem szokta elmondani, de azzal, hogy ő minden alkalommal a lovának is mondja, de fölnéz az ég felé, Isten segíts, ez nem Isten szeretetnek a vallomása. És így lehetne tovább-tovább mondani. Vagy az én életemből, amikor apám éppen a börtönbe ült, és a, csalá, a szülői házat el kellett, hogy hagyjuk, tizen, pont nem, körülbelül 16 éves voltam, és már elköltöztünk a házból, lakatlan volt, de a nagy kapu nyitva maradt, nem volt bezárva, és én akkor este sötében már nyár volt, bementem, és megcsókoltam szülőházom falát. Így búcsúztam el. És ez a csók az életemben benne maradt, és benne is lesz, és így eltéphetetlen a kapcsolatom, a szeretet kapcsolata ahhoz a házhoz. És ugyanemben a részben tovább olvasva ezt a fejezetet, a fiú férfi váérett, falvak, városok adtak neki munkahelyet, módja volt templomokat felújítani, szívvel tette, aztán a faluból is mennie kellett, hogyan hagyja itt szíve felét, a faluban töltött utolsó estén a templomba ment. A sekrestés és bízott benne magára hagyta. A szentében térdelt. A szentségházon faragott pelikán fölállt, megcsolkolta a szentségház ajtaját, szívébe csókolta. Senki onnan nem tépheti ki, még a halál sem. Igen. Ez annak a fejezetnek a vége, mint igen. amit te, igen. amikor a... És ez a fiú? Hát én voltam, igen. Igen, tehát e, itt a szeretet azért természetesen az isteni szeretet köré csoportosul az a, az a legfontosabb üzenet. És azért felmerül a kérdés, és benned is azért felmerült a kérdés, hogy aki szeret, és ha így kifejezzük a szeretetünket, akkor miért van az, hogy mégis néha úgy érezzük, hogy sérelem ér bennünket, és akkor időnként, hát a hitünk, ahogy te is mondtad, meginnog időnként a hitünk. Igen, ezt a kérdést, már más könyveknél is említetted, vagy föltetted, és úgy csak azt tudom mondani, hogy, hogy az élet azért élet, mert vannak benne völgyek, és vannak benne hegyek. Van benne éjszaka, és van benne nappal. Ezt úgy természetesnek vesszük, hát így kéne természetesnek vennünk, hogy az életet ilyenek álmodta meg az Isten, és ebbe álmodta vagy megengedte azt a törést, ami a szabadságunkkal együtt jár, hogy lázadhatunk Istennel szembe, meg benne van az is, hogy miután roppant összetett lének vagyunk fizikailag és lelkileg, szenvedés és a fájdalom sokszor fészket velünk, és akkor elkezdünk kételkedni Istenem miért, miért, miért. De a arcunkból kifolyó könnyek, vagy arcunkon folyó könnyek, meg szánkból fölszakadó jajok, az épp a imádságok lehetnek, ha látodba is mondom, Istenem, néz, hogy sírok, néz, hogy jajgatok, ez is neked szól, mert te ezt hallod, én nem tudom, hogy miért, és érthetetlen az egész, de szeretlek, Uram. Ez valami olyasmi, hogy amikor a kisgyerek kikap az anyjától, vagy a dédesapjától, egy fél percig nem inog meg benne az, hogy mégiscsak ő szeret engem. Ennyi. Annak boldogságában hiszek, aki megbarátkozott könnyeivel, aki nyugodt akkor is, amikor sír, aki fájnal, fájdalmában az örömre emlékezik, aki vereségében is remél, aki bár közön bénítja, kétség kínozza, és körülötte mindenki hit nélkül van, ő akkor is hitben és reményben, szeretetben él. A, szeret, a, a hit, akinek megadatott a hit, annak könnyebb az élete? Biztos. Biztos, de nem csak mi a hívők mondjuk ezt, vagy legalább föl kell, hogy ismerjük, hanem éppen a, a tisztességes és józanul emberen gondolkodó hit is azt mondják, könnyen neked, mert neked van hited. Hát neki is van hite az, hogy sembe nem hisz. De nekem az a könnyebb, hogy van kéne fölnéznem, van kinek a kezét megfogni. És nem csalódok, amikor azt érzem, hogy valaki megérint, és ezt tudom, hogy az Isten az. És az, aki hit nélkül él, az roppan nagy űrbe él. Uh -huh. Őket csak szeretnünk szabad, de nem megítélnünk. Mert, és ez jó, hogy is kell szóba, a, azt mondja Jézus, hogy senki sem jön hozzám, csak akit az atyám vonz. Amiként találkoztak egy hitetlen embertársammal, akkor honnan tudom én azt, hogy az Isten már jött de ő ezt visszautasította. Hát, ha még nem vonzotta. Hát, ha az Istennek a terve egészen más vele, mint velem, aki kisgyerekkoromtól kezdve bele nőttem a hitbe. bele gyökeresztem, és beleágazott a életemnek a karja, a lombja, és abból szívja a oxigén magába. de És akit még nem hívott meg az Isten. Abban nem kételkedünk, hogy mindenki megvan híva, de az életsorsok az Úristen kedébe vannak. Ezekkel a gondolatokkal fogjuk folytatni egy rövid zene után. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyvre című rovatunkban Márc Istvánnal beszélgetünk, ha találkoztam a Szeretettel című könyvéről. Itt az elején már beszéltünk arról, hogyan fejezzük ki a szeretetet, illetve arról is hosszan beszéltünk, hogy igazából ez egy önvallomás. De felmerül mindenki benne a kérdés, hogy miért is írtad meg ezt a könyvet? Nem szabadon fogok erre válaszolni, hanem kiírtam a könyvemet a 123. oldalon. <gül> Jó. A fejezetnek a címe A Szív Szeret. A színikus görögbölcs athén piac, piac szerén sétál. Fényes nappal van, kezében égő lámpás, Akivel találkozik annak arcába világít. Mit csinálsz, kérdik tőle. Embert keresek. Válaszolja diogenész. Más teszek én. Lámpást nem gyújtok senkinek arcában nem világítok, akivel találkozom, annak szemébe nézek, kutatva nézek, és kérdik is tőlem. Mond, mit keresel bennem? Szíved amely szeret. Ha diogenész korában kevés ember volt az emberek között, ma vajon mennyi ember van, aki szeret? Évekkel ezelőtt vetítették azt az indiai filmet, amelyben vidékről Bombé városába érkezik egy diplomás tanár. Koldussal kezd beszélgetni az utcán. Elmondja neki, hogy állást keres. Mihez ért? kérde a koldus. Van diplomám, erőm, becsületem. E, akkor is semmi nem megy. Miért kérdi meglepődve a tanár? Itt az emberek önzők, kegyetlenek. Kőváros ez. Nincs szívük az embereknek. Az indiai film kitűnő látlelet ma is. Ezért keresek én embert, aki szeret. Ha kérdés Jézusnál, hogy amikor eljön az emberfia, gondoljátok, talál hitet a Földön? Akkor kérdés az is, talál-e szeretetet? Ha nem lesz hit, vagy kevés a hívő, akkor az azt jelenti, előbb halt ki a szívekből a szeretet, mert ahol szeretet van, ott hit is van emberben, Istenben. A szív szeretet, Isten a szeretet. Annyiben ember az ember, amennyiben szeret, szíve van. Klódel drámájában a halára ítél Szent Hihanna a mágián, így kiált: Hatalmas az öröm, mindennél erősebb. Hatalmas a szeretet, mindennél erősebb. Hatalmas az úr, a kezdet és a vég. A legenda meséli, hogy Johanna szívét nem égette hamuvá a mágia tüze. A gyűrlet lángja, a közömbösség hideg hamuja körülveheti ma a ma emberét, de a szívét a gyűrlet nem égetheti el, a hamu nem folythatja meg, ha szeret. Ma nem nézek kutatva senki szemébe. Te seted. Önmagunkba nézünk, szemtől szembe, van szívünk, szeretünk. Ha jő Jézus vagy bárki más, találjon bennünk hitet, amely szívünkből virágzik ki, hiszen szeret. Ebben a fejezetben is már azért feltűnik a szeretet és Isten szeretet és az egyház kapcsolata, de azért ezzel több helyen is foglalkozol a könyvedben. Igen, mert amit felolvastam, az egyszerűen bemutatja, hogy emberi mi voltunkhoz egyedül szükséges és méltó a szeretet. Na de a kereszténységünket az jellemzi, amiről Sienkiewicz a Kvóvádis regényében ír. Péter apostol meg Pál apostol együtt járják Róma útjait, utcáit. Egyszerre egy pogány fiú eléjük áll, és kérdezi őket. Görögország bölcsességet és szépséget, Róma pedig hatalmat adott az emberiségnek. De ti keresztények mit adtok neki? Péter halkan válaszolt, mi szeretetet hozunk. Hát ez a könyv nem tesz más, mint belekiáltja, kiáltja, bele az emberek fülébe, vagy, vagy az olvasónak a, a lelkébe, bele súrja, hogy szeretetet hozott az kereszténység a földre, mert mindenek előtt ezt tartja a legszükségesebbnek. Hiszen Jézusnak is ad az új parancsa, Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek titeket. Gondoljunk bele. Ahogy Jézus szereti az ő atya, Jézus így szeret minket. Aztán tovább mondta, amint én szeretlek benneteket, úgy szeressétek egymást. És itt azt hiszem, nem csak én pirulok el, ha ezt olvasom, is szemébe nézek Jézusnak. Vajon szeretem én a másikat annyira, hogy ő szeret engem? Hát ezért is születetted a könyv, hogy ezt tegye hangossá a szeretetet. A szeretetről beszélgetünk, és a könyv is a szeretetről szól. Igazából, te, ahogy én értem, három Részre bontottad a szeretetet, hogy három fontos irányt I -i -i, ö, mondasz a szeretetről. Ebből kettő itt most el is hangzott, ugye az Isten iránti szeretet, ami ugye teljesen egyértelmű és az, az érthető, az emberek iránti szeretet, amit most az előbbi idézettel ö, meg is magyaráztál, hiszen Jézus ezt hagyta ránk üzenetként, hogy szeresd embertársaidat. Viszont felmerül a könyvedben az ön szeretet is. Ez hogy kerül ide, vagy mennyire lehet ezt összekapcsolni? Hát ezzel? Ez nagyon egyszer, hogy ide kerül, mondom én. Hát, hiszen Isten a főparancsban megmondta, hogy szeresétek embertársaitokat, mint önmagatokat. Tehát a szeretetnek önmagam szeretetéből kell kiindulnia. És ezt annyira elhallgatjuk, mert megtéved bennünket az, hogy mint ahogy mindent, ezt is helytelenül lehet megélni. Helytelenül élem meg az önszeretetemet. Ez mondjuk önzésnek. Na de ha helyesen szeretem magamat, akkor tudom csak a helyesen szeretni a másikat. Akkor azért is nagyon hallgatunk erről, hogy ott a ma pszichológusai, meg lélekismerői, meg gyóntatói, aki komolyan gyóntat, és empátiával ő nem csak hallja, amit mond az illető, hanem megérzi annak a szívének a, a, a rejtett zugait is, akkor rá kell, hogy döbbenjen, hogy nem olyan könnyű önmagunkat szeretni. Bernanos, a híres francia író azt írja, az embernek sokkal könnyebb gyűlölnie önmagát, mint sem gondolják. A kegyelem az, ha elfelejti magát. De ha minden gőg meghalna bennünk, a kegyelmek kegyelme az lenne, ha alázatosan szeretnénk önmagunkat, mint Jézus Krisztus bármelyik szenvedő tagját. Szabad szeretni önmagunkat? Minden szabad szeretni, amit Isten szeret. Isten minden embert szeret, hiszen ő a teremtő, a gondunkat viselő, fiát küldte el nekünk, lelkével szentel meg. Sőt, egy sajátos szeretével szeret, mert mindegyikünk egyetlen. Ezt igazán ő tudja, hiszen egyetlenségünk nagyszerűsége benne szerepel terveiben. Jeremiásnak mondta, a Bibliába olvassuk, de ránk is vonatkozik. Anyád méhében én szőttelek téged. Tehát, hogy ne szeret, el, hogy szeresse magamat, ha az Isten ennyire szeret. Hányan is hányan súhajtanak föl, szeretném magam becsülni, szeretnék jó lenni Isten emberek és önmagam előtt, de nem sikerül. Ijedjünk meg Júdás történetétől, aki valóban nem tudta már önmagát szeretni, önmaga gyűlölete vitte, a falául fa felakasztotta magát. Vagy találkoztam egyszer fiatal asszonynal, és beszélgetünk áldozásról, gyónásról, Isten irgalmáról. És egyszer a fölkiáltott, kérem, erről ne, ne nekem beszéljen, nekem erről ne beszéljen. Magzatom gyilkosa lettem. Ezt magamnak megbocsátani nem tudom. Más hogyan tudná? Lám, nem tudott magának irgalmazni. Az Isten azonban tud irgalmazni. Önmagunk szeretetéhez is mennyire szükséges az Isten hite és Isten szeretete, az Isten megismerése, hogy Isten irgalmas. Idős emberek is beszélnek arról, hogy régi bűneik vádolják őket. Holt rég megbánták, még mindig elevene nyugtalanítsa lelkismeretünket, lelkismeretüket. Költői megfogalmazzák ezt, és kimondják: Ó, emlékek, ó, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Ezt Adi írta. Babis pedig bűneid utánad jönnek, mint hű Michelangelo pedig arról panaszkodik, hogy bűneivel, és nem csupán éveivel megrakottan szívét mérlegel, méreggel eteti, és szeretné, ha Isten nem ítélné el. És még egy idézetet hagyj, olvassak föl. Róna Györgynek egy regényéből vettem ki, amikor egy öreg pap így fogalmazta meg a mindennapi ember kényját. Bocsáss meg a mi védkeinket, még mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. De ki védkezik ellenünk? A Jancsi, meg a Jóska, meg a Pista? A fiunk, a feleségünk, meg a bela barátunk? Azoknak könnyű megbocsájtani. Ott áll előttünk, rá lehet mutatni. Tessék, ez az, aki védkezett ellened. Bocsáss meg neki. Miféle ember az, aki nem bocsát meg az ellene védkezőknek? Farkas az nem ember. De magunknak, ez a nehezebb, magunknak, mi magunknak, kitörölni az időből, ami történt, mi van bennünk legbelül, egészen belül, egy foltot kitörölni az időből. Isten megbocsát neked, most rajtad a sor, hogy megbocsáss magadnak. Mert Isten úgy bocsát meg neked, ahogy te magadnak megbocsájtasz. Nem vakmerő gondolatod egy írótól. Hát pálapostól mit ír? Az ő igazán nem vakmerő, de vakmerő dolgokat ír, hiszen ő Isten sugallatára írt mindent. És ezt írja Pál ha a Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél. Hát szeressük magunkat. És ezt hangsúlyozom ki, hogy tudjuk magunkat megbocsájtani. Ez nem menekülés a, az önvád vagy a lelkismeret szava elől, hanem egyszerűen az Isten akarja. Ha én nem hasonlíthatok ahhoz, azzal hozzá, hogy mindenható legyek, vagy minden tudja. Ahhoz hasonlítatok, hogy kívánja is Jézus, hogy legyek szeréd, meg alázatos. De még egy, és ebben a pillanatban fogalmazódik meg bennem, a szerítség és a alázatosság mellett lehetek irgalmas, mint az Isten. Meg tudok bocsátani az ellenségemnek, és meg tudom ölelni, mint Jézus Júdást. Meg tudok bocsátani annak, aki engem megtagadott, ahogy Jézus... Csak azt kérdezte Péter Apostoltól, hogy szeretsz engem? Hát én most azt talál találkozom mindenkinek, aki türelmét megtartva hallgat bennünket, és Isten keresve, vagy istenes dolgok után miatt be a Mária Rádiót, hogy merjünk érgalmasok lenni önmagunkhoz is, mert az önszeretet parancs az Istentől szeresd embertársodat, mint önmagadat. Érdekes, hogy pont a Szentpéteri mondatot mondtad, mert pont arra gondoltam, hogy én is ezt a kérdést fogom, vagy ezt a témát fogom tovább boncolgatni, hogy Isten szeretete mennyivel előrébb van, mint az ember szeretete ugye ebben is a könyvedben könyvedben lehet olvasni és pont itt van a, a Szentpéteri mondat is amikor azt mondja Péternek hogy, hogy Péter Jézusnak hogy Uram, te mindent tudsz azt is tudod, hogy szeretlek mennyire egyszerű lenne így élni, és hogyha mindenki ezt tudná és mennyivel erősebb és nagyobb az a szeretet, ami Istentől az ember felé árad? Hát igen. Tehát látunk kell, hogy Isten előbb szeretett minket. Idéztem a Jeremiás profétát, amit neki mondott, Isten nekünk is mondta, anyánk mélyébe őszölte életünket. Akkor a Teremtés könyvében az Isten kijelenti, amikor a mindenségre visszatekint a Teremtés után beszélünk, nagyon emberi módon, mintha időbe történt volna az, azt mondja, látta az Isten mindazt, amit alkotott, hogy nagyon jó. Hát akkor az ember se rossz. Nagyon jó. Én elhiszem, hogy ezt az Isteni kijelentést vissza lehet kérdezni. Uram, de hát szörnyű, amiket csinált a XX. század, a történetben a legnagyobb tömeggyilkosságok és háborúk zúgtak, meg mennyi kegyetlenség van, amikor ezrek, százezreknek kell vándorútra kelni, kisgyerekkel, egyetlen táskával, kevés pénzzel, és akkor nem tudjuk őket befogadni. Most ezt hagyjuk, nem politizálni akarok, és nem ezt a nagyon éles kérdést, de ezt szemére lehetne a jóistennek vetni. Hát hol van itt a jóság? Az emberben, mert az ember az embernek a farkasa, nem az Isten. mégis azt kell mondani, hogy Jézus is azt mondja, amikor imádkozik, hogy ő tudja, hogy szereted őket, mondja az atyának a világot, amint engem szerettél. Te szerettél engem a világ teremtése előtt. Hát ez félelmetes dolog, de így van. A világ teremtése előtt, az Isten előtt, már minden ott volt, mert beszélgettünk egyszer az ami kör és a kiinduló ponttól be, a, a kiinduló pontig, az a végpont is, szinte egybeesik, de a központtól minden, a közden, minden pontja egyforma távolságra van beszélgettünk erről. Igen, igen. Ő egyszerre látja, hogy idéztem azt a költői képet, hogy az Istenek jobbján a teremtéspora, balján pedig az utolsó ítélet hamuja. Tehát az Isten teremtésünk előtt már szeretett. Akkor ízolhatunk hozzá, Istenem, Atyám, szeretsz engem a világ teremtése előtt, létem, születésem, öntudatra ébredésem előtt, azzal a szeretettel, amellyel fiadat szeretted, akiről többször mondottad, ő az én szeretett fiam. Ugye mondod rólam is mindannyiunkról, ő az én szeretett fiam, szeretet leányom. Elnémulok, ámulok, és szerető imádást tölt be. Szokták mondani, meg, meg is állapítják, hogy a korunk emberét sokszor életuntság, unalom és a semmibe bámulás jellemzi. Mi ránk magyarokra is, amennyire pesszimisták vagyunk és lehangoltak, hát a hit arra is támaszt nyújtana, és valódi létünkre, lényünkre rávilágít hogy több vagyunk, mint a kő, több vagyunk, mint a növényvilág, több vagyunk, mint az állatvilág. A teremtés csúcsa vagyunk, amely öntudatra ébredt, és szeretni és képes, és szeretetet befogadni képes. Ö, szabad legyen idézni nem ebből a könyvből, hanem most legutóbb jelent meg, még erről nem is beszélgetünk, majd beszélgetünk róla, amelynek az utolsó mondata ez az annak a kiskönyvnek. A szeretet élni akar, az élet szeretni. Ez nem megy másképp, csak Istennel. És ha már itt utolsó mondatról beszélünk, akkor a könyv borítójáról hagy mondjak Köszönöm. egy mondatot. Talán azt elbizagotottság nélkül feltételezhetjük, hogy az olvasó rádöbben saját szeretet életének jelentőségére. Ő maga is olvasni fogja, amit a szeretet írd benne, vele, általa. Talán segít felismerni az Istenben, Isten által megvalósult szeretet értékeit. Vagy azt az egyszerű, ám nem tudatosult tényt, hogy ő előbb szeretett minket, és mi viszont szerethetjük őt. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, műsöridőnk végéhez értünk, a szokásos kérdést. Megvásárolható ez a könyv? Ö, Nem tudjuk. Antikváriumban, igen. igen. a Antikvárium Antikvárium megvásárolható, vagy pedig a Pádmány Péter is könyvtárában olvasható. Köszönjük szépen. Ha még van egy pillanat. Még egy pillanat van. Nem mindegy, ha szeretsz, minden szem nyitott ablak, a szívekbe látsz. Ha gyűrölsz, senkire rá nem találsz. Arcokat nézel ugyan, a lelket nem láthatod soha. Ha szeretsz, a szó titka megnyílik, a hang üzenetet ad neked. Ha gyűlölsz, a beszéd csak zörej. Nem hallhatod meg benne, ami neked szól. Sükettés vakkát ez a gyűlölet, látóvá és hallóvá a szeretet. Nem mindegy, szíved gyűlöl vagy szeret. Köszönjük szépen, nagyon szép végszó. Jövő héten ismét várjuk kedves hallgatóinkat Mác István következő könyvének bemutatásával. Köszönjük szépen.